Тепер кинувся зненацька на нього ззаду. Та не було б на світі нічого, що могло б примусити затремтіти мале серце червоного півника. Він відскочив обік мить і вдарив об землю рябою потворою». Чорний кинувся вперед, але Рудько, перелетівши через нього і перш ніж той встиг обернутися, вже вп'явся йому острогами в спину. Тим часом опам'ятався індик, а незграбний чужинець, лютуючи, став страшною силою бити своїм дзьобом. На допомогу чоловікові з'явилася вірна індичка і почалося огидне знущання – вони ганяли рудька по двору, обігали його з ріжних боків, і доки він встигав збити з ніг індичку або потягти за кишку індика, чорний вже топтався на ньому своїми ногами. Але він і на мить не подумав про втечу. Він, що ні разу не був переможений, і почував своє право. Рудько підбив чорному око, розрізав йому бороду, але удар падав за ударами, він заточувався, спотикався і лише надзвичайні зручності завдячував, що не лежав ще напівмертвий на землі. Тим часом Рудькові кури гідно стояли за честь свого роду у боротьбі з чужинками. Вона випала на їх користь. Одна навіть спробувала прогнати індичку, але злякалась і мусила щодуху тікати геть. На галас вибігла господиня і, вгледівши кров на голові чорного, зловила Рудька і злісно шпорнула його в хлів, замкнувши дверцята. Там співав він свої бойові пісні, закликаючи велетня прийти битись крізь щелину, але той, певно, що й не думав про це. Він поводився у дворі, як у дому, і полохав Рудькових курей. Рудько все бачив і терпів тяжкі муки. Так минуло два дні. Господиня хотіла, щоб новак освоївся на чужині і не випускала Рудька. Та він, гнівно довбаючи носом землю під дверима, вигріб добру яму. І на третій день Рудько був на волі. Господарі поїхали на поле. Індик з дружиною саме пішли прогулятися на город. Півень кинувся на подвір'ї і за клуною знайшов свого ворога. Коли господиня вернулась додому... Вона в сінях за цебром побачила хвіст свого укоханця. Рудько стояв і сіпав його за пір'я. Напів непритомного індика знайшли у бур'янах. Його Рудько певне застукав після того, як упорився з чорним. Він не мав на собі живого місця. Я не хочу, не можу розповідати вам про лютування господарів і про всі знущання, що їх витерпів Рудько за те, що не схилив голови перед нахабним чужинцем». Згадались і смерть старого сірого півня, і прогнання сивка, і взагалі Рудькова завзята вдача та оборонництво кривджених курок. На ранок на возі в соломі, поруч з ворочком сиру та кількома головками капусти лежав зв'язаний в ногах та крилах Рудько, а гнідий кінь, крутячи хвостом, ніс його в невідому далечині. Рудька ніхто не купував. Його брали в руки, роздували йому пір'я, але, побачивши на сухорлявому жилавому тілі самі синці, кидали назад на віз, і це було його щастям. Господар злякався, що доведеться вести півдня назад, збавляв ціну. Аж ось до воза підійшла старенька бабуся, підійшла і понесла рудька селом, потім лісом, далі знов селом. Рудько бачив багато курей і багато ріжних півнів, співав до них, щоб показати, що нічого не боїться. Та вони з бабусою пройшли якоюсь хвірткою, і тут посеред затишного, зарослого калачоками та гусячою травичкою подвір'ячка ласкаво зустріли його чотири чорні курочки. Це подвір'я і широка сільська вулиця стали Рудькові новою батьківщиною. Правда, йому довелося удучити ходити сюди аж чотирьох півнів, з яких кожен уважав себе господарем. Але це не забрало багато часу. І коли ви вгледите десь малого червоного півня з пишним хвостом і покаліченим смілим обличчям, знайте, що це, напевне, мій Рудько.